Ni lyssnar till i Radio p Jag heter Mikael Olsson. Skuldkris. Ska verkligen handla om det, sa en kollega igår. Kul lördagsmorgon, sa hon också. Ja, kanske är det så att krisbegreppet talats så mycket om i media att det nästan förlorat sin mening. Det låter ju väldigt märkvärdigt när svenska medier talar om ekonomikris och Europa, begrepp som räntepolitik, statsobligationer, stödfonder och nödvändiga strukturella reformer far genom eten och över tidningssidorna. Det blir så stort så få orkar nog ta till sig den där verkligheten, som är nog så dramatisk. Stora skeden som faktiskt omformar allas våra liv, men varken dramatiken eller vad det egentligen handlar om blir begripligt. För det är i de små berättelserna, historierna om enskilda och enskildheter som det stora blir riktigt synligt. I utländsk press hittar man mer av den typen av historier. Till exempel den om Venus från Milo, Afrodite alltså. Och den om Schäffler, Schlarman och Vandervitz. Jag återkommer till dem. Men låt mig börja med en påhittad historia. Websiten Ann News. Onyheter är en sån. Den presenterar sig som källan till högaktuell desinformation, som till exempel att Tysklands Angela Merkel äntligen kommit på en realpolitisk lösning för det skuldtyngda, krisande Grekland. Efter en blöt kväll på tavernorna i Plaka-kvartären under Akropolis i Aten så beslöt nämligen den grekiska regeringen att sälja hela landet till Tyskland. I sitt tal till förvånade greker, som nu blivit tyskar, informerade Merkel att under hennes ledning ska nu alla greker introduceras i en tysk anda av hårt arbete, brattvost och att klä sig som modeoffer. Toket va? Ja, men vänta till ni hör den här. Tyska Bildsaitung och brittiska The Guardians historia om tidigare nämnda cheflärare Schlarman och Vandervitz- Tre tyska parlamentariker som på allvar föreslagit- att Grekland nu bör tvingas sälja sina främsta tillgångar. Antika skatter, akropolis och delar av den grekiska övärlden. Eller som hon kommenterade saken- Vi ger er cash, ni ger oss korfu. Och det är en alldeles sann historia. Ett verkligt förslag om försäljning. Och berättelsen om hur Sydeuropas skuldkris nu blivit kris- i hela EU-projektet, ja, den blir tydlig i vad som hänt sen tidningen, den tyska tidningen Fokus publicerade den första sida med den antika statyn Venus från Milo, alltså grekiska afrodite. Där är hon fotoshoppad med långfingret i en obscen up gest och rubriken bedragarna i eurofamiljen. Med tydligt utpekande av grekerna naturligtvis. I internationell press berättas om hur den största grekiska konsumentorganisationen därför uppmanat till en köpbojkott av alla tyska varor. Utanför tyska mediamark i Aten delade man ut flygblad med texten Förvanskningen av en staty av grekisk historia, skönhet och civilisation skapad vid en tid då tyskarna fortfarande bodde i grottor och betedde sig som hundar. Den är... Oförlåtlig. Oh, Välkomna till Konflikt. Ja, vem vinner på spelet kring Europas skuldkris? Europas ekonomiska motor Tyskland inifrån. Är Tyskland bara en generös kassako eller en egennyttig finansiär som mutat in framtida förtjänster? Hör om portugisisk utförsäljning och rean på statliga företag och egendom i hela det sydskuldtyngda Sydeuropa. Dessutom om Sveriges lettiska skuld och varför populister över hela Europa nu vädrar morgonluft. Man kan, köpa en, man kan få en liten lägenhet, ett sovrum eh, och ett vardagsrum och köka ganska lite. Så där. Men alltså fullkott kök med all utrustning man behöver och, och badrum lika så Och en balkong eller terrass Och är den inte så stor så finns det kring dryga miljoner. 1,1, 1,2. Så det är en positiv, klar positiv marknad. Så det är köpläge. Mm. Är det många som är tydliga med det att nu... När det är så billigt, tänker vi. Ja, att få till. Mm. Eh, verkligen är det så. Men det beror ju på att det är så billigt. Det är ju nästan halva priset på vissa bostäder. Så att nu förstår ju svenskarna att det är köpläge och det är fantastiska priser. Fantastiska priser är alltså fastighetsmäklaren Irene Hildebrandt specialiserad på en av Europas nu skulddrabbade länder, Spanien. Sara Wollin hade träffat henne. Och på en annan mäklarfirmas hemsida står det, citat, Passa på, som en följd av finanskrisen har fastighetspriserna sänkts kraftigt i Spanien, vilket gynnar oss i Sverige, Slutcitat. Så där är dagens ämne i miniatyr. Hus- och bostadsägare i Spanien förlorar och köpare i bland annat Sverige vinner. Och det gäller också i stort. För i skuldkrisens spår pressas nu länder i Sydeuropa att sälja ut statliga företag och egendom. Det är villkor som övriga EU och internationella valutafonden ställer för att bevilja ytterligare stödlån till ansträngda statsbudgetar. Det pressade läget pressar helt enkelt priserna. Det har blivit köpläge i Europa för individer, företag och länder med större plånbok. Så trots de nu aktuella rapporterna där det framställs som om rikare euroländer nu tar svåra beslut att avstå egna skatteintäkter för, till stödfonder till de krisdrabbade så alltså infinner sig istället frågan hur mycket är egentligen bara egennytta? Vilka är egentligen vinnare och förlorare i skuldkrisens spår? Konflikts Lotten kolin reste i somras i krisdrabbade Portugal och frågade sig då vad EUs och valutafondens stödpaket inneburit för landet. Bland annat träffade hon ekonomijournalisten Miguel Pacheco i huvudstaden Lissabon. Lisbon and Porto. We're about 30 plus and video Miguel Pacheco pratar med låg röst när han visar mig runt i kontorslandskapet. Diario de Noticias ser ut som alla tidningsredaktioner gör. Grå skärmar avgränsar journalisterna från varann och det märks att det är en hetsig dag. Alla hamrar på sina tangentbord. Bloomberg News rullar på tvn och på en dator visas börskurserna. Det är i början på augusti och om två dagar kommer representanter från EU och IMF till Lissabon för att följa upp hur det går med att minska budgetunderskottet. Premiärministern Pedro Passos Coelho ska i samband med besöket lägga fram ytterligare en lång lista på nedskärningar. Pensioner ska sänkas, momsen på gas och el höjas och ännu fler statliga företag ska säljas. Miguel Pacheco räknar upp dem på sin vänstra hand. Sector one, the the water companies, they will be slowly privatized. The no, what the water companies, oh, okay. the public supply of water. Number two, the um, tap, which is the the leading uh, aviation company, that also will be privatized. Number three, um, electricity, which is uh, EDP, which is the biggest uh, provider in Portugal, is the second biggest company in the world with on renewable energy. So. Uh, more uh, the of De statliga vattenföretagen ska privatiseras och vårt flygbolag och elbolaget EDP som är världens andra största företag inom förnyelsebar el, säger Miguel Pacheco. Båda händernas fingrar går åt innan han blir klar. Han räknar upp banker, Portugals järnvägar och tågbolag, gasleverantörer och den statliga eldistributören REN just looking at ren to if somebody was to buy a part in, in ren they will, what they will get they would get a sector where there's almost a monopoly a sector where there's no, no, no competition no other companies doing working in that and where the profits have been stable throughout the throughout the last 10 years so it, it will get a good deal köparen av ren till exempel kommer att göra en bra affär säger michel pacheco det finns inga konkurrenter, Ren har monopol på att distribuera el här i Portugal. Och det är ett välskött och lukrativt företag. Men, invänder jag, många företagen är väl inte välskötta utan snarare stora byråkratiska elefanter, renoveringsobjekt som knappt någon ens vill köpa. Men ja, säger Miguel Pacheco, den portugisiska staten kommer först lägga en massa pengar på att snygga till företagen. Det vill säga sparka personal och skjuta in stora summor pengar för att blidka investerarna. Sen, säger de. They're going to cut uh, they're, they're going to substantially reduce the number of employees in each and every one of those companies. They're going to put some fresh government money in it to recapitalize those companies and when they are all så vilka är köparna då? Vilka företag är det som i dessa kristider har råd att plocka ner sina sydeuropeiska konkurrenter i shoppingvagnen? Miguel dröjer inte med svaret we have a lot of companies in in the in germany a lot of companies in france a lot of companies in the north of europe interested in the assets that we have and they're going to buy it for så som yard För tyska, franska och nordeuropeiska företag är det här en loppis. De kan köpa upp sina konkurrenter till reapris nu, säger Miguel Pacheco. Långivarna. Det vill säga länderna i centrala och norra Europa är eurokrisens vinnare. De får inte bara höga räntor på sina lån. De får också tillgång till helt nya marknader. Du är not. The läres are not only getting access to, to interest, det är alltså getting access to public, public companies. Det är också jobs. Det är och det är också getting access to a ny market. And that's happening in Portugal that's happening in Greece and that's happening in Ireland. Miguel Pacheco, ekonomijournalist vid dagstidningen Diario de Noticias, som alltså när Loten Collin träffade honom i krisdrabbade Portugals huvudstad i Lissabon, bjöd på ett annat perspektiv. Nämligen att rikare EU-länder faktiskt blir vinnare även på skuldkrisande Portugal, Grekland och Irland. De får räntor på det de lånat ut, möjligheter att köpa företag till e-pris och därmed tillgångar till marknader som kan generera flera jobb i de rikare EU-länderna. Och tyska företag är i täten på köparnas kö när det gäller sådana affärer. Lufthansa förmodas köpa portugisiska flygbolaget TAP. Protesterna mot Deutsche Telekoms köp av grekiska telebolag har varit många. Och tyskar bjuder också på den helt dominerande grekiska eloperatören. Och eh, dessutom Athens internationella flygplats där grekiska staten nu ser ut att sälja billigt. Det är inte riktigt den bild som framtonat när till exempel Tyskland, den europeiska unionens ekonomiska motor, diskuterat om man överhuvudtaget orkar hjälpa krisande kusiner i syd mer. Regerande Angela Merkel har pressats hårt av krafter, inte minst i det egna konservativa läget, att säga nej till ytterligare stödpengar. Och den här frågan, frågan om hur tillväxtmotorn Tyskland ska hantera sämre ekonomier i Europa har fullständigt dominerat medierapporteringen i Tyskland den senaste tiden. Konflikts Daniela Markvart reste därför till Frankfurt, Tysklands finansiella centrum och mötte en rad inflytelserika röster som talade om ödesfrågor och ett Europa under omvälvande förändring. Berättelsen börjar alldeles in till finansmarknadens kvarter på Kaiserstraße där förberedelser för den mer ordinära tisdagsmarknaden är i full gång. Mm. De kan lika gärna avskaffa den där skitevron, säger Herr Bittenmeier, som dricker en kopp kaffe med några vänner. Här vid bagerivagnen träffas de varje tisdag och torsdag när det är marknad. Och de andra håller med. Lika bra att återinföra D-marken, en riktig valuta. Gerard Landek står och väntar på kunder i sin korvvagn. Han förstår inte hur den tyska staten, som också har höga skulder, kan låna ut till andra- att staten naturligtvis säger, jag har inte pengarna alls, men du får en kredit, och du får en kredit, och du får en kredit. där man inte vet om den här lånet någonsin kan återbetalas. Det är naturligtvis det som gör folk rädda. Om de skulle göra det som privatpersoner, skulle banken säga, Hej, det är slut med att jag inte kan göra det längre. Så enkelt är det. Vi har ju ingen aning om vi någonsin kommer att få tillbaka pengarna. Som privatpersoner skulle man aldrig få göra så. Banken skulle sätta stopp direkt. Och i grillvagnen bredvid stöt jag på herr Scholl. Gyllenbruna kycklingar snurrar runt i långa rader på grillen bakom honom medan han skär upp tjocka skivor av nygrillad fläskstek. Det här, är så? Schweinefleisch, gefüllt mit Zwiebel und Speck. Fläsk fylld med lök och späck, mycket gott, lovar herr Scholl. Men jag blir inte direkt sugen när jag ser hur svetten dryper från hans panna rakt ner på köttet medan han avverkar den ena steken efter den andra. Vem skulle ställa upp om vi hamnade i samma läge, undrar han. Det är man i en isolation? Från vem krigsmedlemskväll? Från Kalmaren, från Kalmaren. Var det Alikshamn? Från Deutsche Staat eller med vad jag betalar om det skisses i en egen torg. Det är ju rena självmålet, säger Herr Scholl, att laga fram en ny stek. Men i grönsakståndet ser Christiane Daniel annorlunda på saken. Vi participerar att vi schicken. Nu är vi med i unionen och då måste man ställa upp för varandra. Vi drar ju också nytta av samarbetet- och säljer våra varor till Grekland. I fiskvagnen vill förstärk helst inte svara. Frågan är för komplex och vissa politiker borde också hålla mun tycker hon. Men hennes gäst herr Rolf säger att de som klagar på Greklands hjälpen som den europeiska krisfonden har kommit att kallas, de är allt för inskränkta. Alltså, om man i Deutschland an Hypo Real Estate 100 miljarden in den Rachen schmeißt und die entsprechenden Herren nicht zur so Verantwortung gezogen werden, dann kann man auch mal Griechenland als Land helfen. Om politikerna kan kasta 100 miljarder skatteeuro- i gapet på den tyska krisbanken Hypo Real Estate- utan att de ansvariga för förlusterna ställs till svars- då kan man gott hjälpa Grekland också, tycker Herr Olof- och tar en klunk ur sitt vinglas. Jag går vidare på Taunusstrasse- där bordeller, spelhallar och porbutiker avlöser varandra. Det är mitt på förmiddagen. Jag möter flera minimalt klädda tjejer- som vinglar runt på ostadiga ben och med glansig blick som inte förmår fästa på något. Unga killar i planlös väntan. Här någon som muckar, där någon som gör upp en affär. Ingen vidare behaglig omgivning för en promenad. Men helt plötsligt är det som om den här världen löser upp sig och trottoaren domineras istället av mörka kostymer och välskräddade dräkter. Bestämda steg, fokuserade blickar och välartikulerade samtal. Var kom alla dem ifrån? Och var tog de andra vägen? Jag följer kostymerna och landar vid Tysklands största bank, Deutsche Banks bländande tvillingtorn i stål och glas. Jag hade en termin på Herrn Heinen om uh, um 14 år. Är det här Här tar Nikolas Heinen emot. Han är ansvarig för Europafrågor och finansmarknad på researchavdelningen. Högt ovanför Frankfurts gatuliv förklarar han att för att begripa den dramatiska debatten i Tyskland om Europas skuldkris så måste man gå tillbaka i historien. För när statsskuld kommer på tal, då reagerar tyskar allergiskt, säger Nikolaus Heinen. För dem betyder statsskuld samma sak som 20-talets hyperinflation och det är lika traumatiskt som kriget. Hyperinflation och Bombenkrieg sind die Geschichten, die sich Familien abends beim Abendessenstisch erzählen. Das hat sich tief in das kollektive Bewusstsein der Deutschen eingeprägt und aus diesem Grund ist die hohe Staatsverschuldung in Europa natürlich auch heute noch ein thema. Och det spelar ingen roll om man är ung eller gammal. Hyperinflationen och kriget är en del av det kollektiva minnet i Tyskland och spelar fortfarande en stor roll. Och det blir inte sista gången jag hör det under min resa i Frankfurt. De flesta jag pratar med återkommer till detta trauma. Alltid när det kommer om valutor, börjar de tyskarna an angst för inflation. Och diskussionen om euro har associerat sig med att vi nu får en hyperinflation. Det är den rädsla som dom har i Tyskland. Gertrud Traud är chef på den största delstatliga banken Landesbank Hessen-Thüringen. Hon tar emot på 43:e våningen i Mind Tower, ännu ett av de många glastornen i Frankfurts finanskvarter där bankpalatsen speglar sig i varandra. I motsats till samarbetsländerna i valutunionen som bävar under trycket av sina statsskulder så lyser tysk ekonomi med förhållandevis ljusa siffror. Idag har många glömt att Tyskland gick under benämningen Europas sjuke man för tio år sedan. De enorma kostnader som den tyska återföreningen och därpå införandet av en gemensam europeisk valuta frästade på den tyska ekonomin rejält och arbetslösheten tycktes fastna runt 10%. Men med hårda åtstramningspaket, återhållna lönekrav och tack vare låga räntor vände utvecklingen uppåt och idag är Tyskland ett av få länder där arbetslösheten minskar, idag ligger den på 6%. Exporten blomstrar, både i Europa och globalt- och återigen kallas Tyskland för Europas ekonomiska motor. Så varför skulle Tyskland inte ha råd att hjälpa ett litet land som Grekland? Alltså egentligen skulle man säga- ja, vi måste för Griechenland också något betala- för vi ser att Griechenland har och vi vet att det inte skapas. Men vi får implicit i och något tillbaka- att våra inte är så hög, om det det so man so uh, in borde vara självklart att hjälpa Grekland som inte kan klara sig ur den här situationen på egen hand. Och det är ju inte bara en kostnad för oss, konstaterar Gertrud Traud. Vi drar nytta av att Tyskland ses som en trygg och säker hamn i ett krisande Europa. Det gör våra räntor lägre och på så vis tjänar vi indirekt på krisen. Dessutom har Grekland hittills alltid betalat tillbaka lånen, så det har inte varit någon förlustaffär för Tyskland. Men det här är svåra sammanhang att förklara för medborgarna, säger Gertrud Traud, chefekonom på Landesbank Hessen-Tyringen. Weil in Deutschland fragt man sich, wieso soll Deutschland die ganze Welt retten? Haben wir überhaupt dieses Geld? Weil der deutschen Bevölkerung auch immer wieder berechtigterweise erzählt wird, auch wir sind hochverschuldet, Schuldenstand über 80 Prozent. Und gleichzeitig werden gigantische Milliardensummen genannt, det är det dilemma de amerikanska för andra påbringar. Det är det dilemmat de amerikanska politikerna också mot sina räddare. Och då går det ofta på den Ja, vi måste göra det om den euro kan Varför ska vi rädda världen, undrar många tyskar, när de samtidigt får höra att de själva måste vara återhållsamma för att inte frästa på den tyska statsskulden som motsvarar 80 procent av bruttonationalprodukten. Hur går det ihop med de miljardsummor som vi ska ge till andra? Och då frästas politikerna ofta att förenkla diskussionen till platta fraser, säger Gertrude Traud. Att vi måste göra det för att rädda euron. Men den förklaringen blir knappast någon klokare av. Jag lämnar bankkvarteren en stund. Som sig bör i Götes födelsestad finns här också ett Göteinstitut institut som bland annat erbjuder undervisning i tyska för utlänningar. Och här är skuldkrisen också högst aktuell. Eh, Min namn är Hugo. Jag kommer från Spanien. Hugo Lorca är en av flera studenter från Spanien, Portugal och Grekland. Ungdomar som har blivit arbetslösa hemma och hoppas på en ny start i Tyskland. Jag har arbetat på en sparkasse i Spanien från fem år. Efter att ha arbetat fem år på en sparbank i Sevilla blev Hugo Lorca uppsagd när banken skar ner. I över ett år sökte han nya jobb utan att få napp, så nu hoppas han på Tyskland. Maria Franziskaki från Grekland har bara läst tyska ett par veckor och föredrar att tala engelska. Sedan företaget, hon arbetade på och ner och hon förlorade sitt jobb på marknadsavdelningen har hon också varit arbetslös och det är hopplöst att hitta något nytt berättar hon. I have two degrees, I have a master's and I can speak three languages, now the fourth is German. I have 10 years of experience. But still there is no job available, not even in a supermarket. Trots 10 års arbetslivserfarenhet, två examina, tre språk snart fyra, går inte ens att få jobb i en mataffär säger Marina Franciscaki. Och hon tror att det kommer att bli mycket värre innan det vänder i Grekland. Och det bekräftar också hennes vänner som hon har kontakt med hemma. People that already have jobs, they are really afraid that they might lose their jobs. They're going to be unemployed in the next day. De som har jobb är rädda att förlora det och riskerar att bli arbetslösa när som helst. De unga som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden har förlorat allt hopp och vågar inte längre drömma om en framtid. Det är det värsta, säger Marina Francescaki från Aten. I Tyskland välkomnar man de ambitiösa, välutbildade ungdomarna. De och många fler kommer att behövas för att inte den tyska ekonomin framöver ska kollapsa under trycket av en allt större åldrande befolkning som ska försörjas av allt färre i arbetsförålder. Till de värst krisdrabbade länderna Portugal, Spanien, Grekland och Irland åker nu tyska arbetsförmedlare för att locka ingenjörer, programmerare och läkare. Samma kväll som Greklands premiärminister Papandreou äter middag med förbundskansler Angela Merkel i Berlin samlas tyska och grekiska aktivister för att diskutera krisens konsekvenser i en annan del av Frankfurt. John Malamatinas med egna rötter i Grekland bor i Köln men reser ofta till Grekland för att delta i demonstrationer och andra aktiviteter där. Det han och hans grekiska vänner framförallt vill fästa uppmärksamhet på är de nationalistiska strömningar som man ser som en reaktion på krisen. Av den andra sidan har du naturligtvis också en nationell retorik, en nationalism som i olika konstellationer uppstår. Till exempel i Deutschland, de hetser mot plejtegrieken. Om du vilsegående läser tidningarna varje dag, står det varje dag i. Det plejtegrieken Papandreou bettade om vår Angela Merkel om um pengar. Auf der Seite hast du nationalism so äh, äh, i tysk media hetsaste mot de panka-grekerna. Och i Grekland har en tysk ambassad klossats ner med hakkors. Men det håller sig inte på den här vulgärnivån. Ledande politiker, inklusive Angela Merkel, talar också om att ställa krav på grekerna att tyskar som jobbar till de med 68 inte ska behöva subventionera greker som pensionerar sig vid 61. En föreställning som lever kvar trots att färsk EU-statistik visar att varken det eller att sydeuropeer skulle jobba mindre än tyskar stämmer. Och nyligen föreslog den tyske EU-kommissionären Günther Öttinger att man skulle överväga lite okonventionella metoder. Utanför EU-byggnaderna kunde man ju hissa flaggorna på halvstång för de länder som nu lider under skuldtrycket. Då kanske de skulle känna sig generade nog att genast ta i tur med sina problem, resonerade Öttinger, men fick snabbt detta upp sitt förslag igen. Akilles Stepangan, som har rest hit från Aten, tycker att det är uppenbart att länderna framförallt handlar i egen intresse. It's more than obvious att Germany är more pro-German than alla andra. Greece more pro-Greek than all the Så So, I think uh, this issue of nationalism and nations and the relationships between them in the European Union is not uh, problematized at all. Grekerna värnar om grekiska intressen och tyskarna om sina, säger Achilles Stepangan och efterlyser en diskussion om vilka konsekvenser det får. Grekland säljer ut sina statliga bolag och tyska företag köper in sig till reapriser. Men vilka följder får det på längre sikt när stora delar av infrastrukturen ägs av företag från andra länder som främst ser till sina egna intressen? Och vad händer med Europa som gemensamt projekt- när var och en tänker på sitt, undrar Achilles de grekisk aktivist på tillfälligt besök i Frankfurt. I liknande tankar, om än i en helt annan enda- av den politiska skalan, går Henrik Silken- ordförande för de unga liberalerna i förbundsstaten Hessen. Jag tror att det största problemet är att vi- inte är säkra på var den europeiska reiserna ska gå. De ameriska är väldigt zwiegespalten wenn es um die frage geht europäischer bundesstaat europäischer staatenbund oder nur ähm Währungsunion, so wie momentan ähm, da scheiden sich die gemüter und solange diese frage nicht eindeutig geklärt ist und wir nicht auf einem eindeutigen weg in deutschland sind wie sollen wir es dann in europa sein ähm, weil die anderen länder noch ganz andere voraussetzungen haben ich glaube ähm, das wird auch in den medien gerade äh, stark gezeigt diese unsicherheit der deutschen im allgemeinen wo führt europa hin sagt weg mit europa ska vi ha en forbundsstat en konfederation? Eller nöja oss med en valutaunion? Och om vi inte själva vet vad vi vill, hur ska vi då driva en gemensam linje med övriga länder som dessutom har helt olika förutsättningar? Frågor som får många tyskar att känna sig förvirrade och osäkra och som tar stor plats i tidningarnas debatt och kommentarspalter. Liksom de populära politiska talkshow-programmen i tv. Henrik Silken har just fyllt 27 och avslutat sina studier i företagsekonomin. För honom och hans generation är ett öppet Europa mycket mer lättillgängligt. För många är det självklart att resa, studera och arbeta runt om i EU. Men liksom många av hans partikamrater i FDP där det pågår en livlig debatt om de akuta skuldproblemen och i förlängningen Europas identitet och framtid så känner också Henrik Silken en stor ambivalens i de här frågorna. För att understryka hur dramatisk den här tiden är- tar han till en annan parallell i Tysklands historia. Jag tror att Tyskland är i en område som sedan vänder inte är. En så här omvälvande brytningstid har Tyskland- och Europa för den delen inte upplevt sen återföreningen- menar Henrik Silken. Och efter att vi skiljs åt vid Frankfurts livliga affärsgata- att Seile funderar jag på om det handlar mer om att han- som bara var fem år när muren öppnades- Kanske har ett alltför diffust min av den tiden, eller om det som nu pågår verkligen är så omvälvande. Nästa halt, Bad Soden. Bittesten ser mellan oss. Jag tar pendeltåget österut. Vid foten av Taunusbergen ligger den lilla prydliga och välbärgade förstaden Bad Soden. Under taxifärden, den sista sträckan, påminner nyheterna om att den tyska arbetslösheten återigen har sjunkit något. I en stor vit villa väntar Norbert Walter. Fram till för två år sedan var han Deutsche Banks chefekonom- och är nu pensionerad men lever för den skull- inte någon stillsam pensionärstillvaro. När han inte skriver artiklar eller på en ny bok- reser han runt i Tyskland och världen för att hålla föredrag. Hans ofta drastiska och kärnfulla iakttagelser- en del kallar dem provocerande- gör honom till en het eftertraktad talare och rådgivare. Så jag frågar honom hur allvarligt läget är egentligen. Jo, det är väldigt allvarligt, säger han. Därför att ingen längre betraktar Europa som sitt projekt. Ingen förbinder sitt eget politiska eller ekonomiska öde med Europa-idén. Efter andra världskriget var den politiska klassen övertygad om att man måste övervinna nationella intressen för att undvika att världskrigens katastrofer skulle upprepas. Men den insikten har gått förlorad, hävdar Norbert Walter. Dejenigen som idag från den öppenhet Europas och från der gemeinsamen ordningen profiterar, nämligen i verksamheten, de internationella agerar, det är alla slapmötzen. De erkänner inte dass der Rahmen, auf den ihr Erfolg aufbaut, nicht verlässlich gesichert ist und der, der Nacharbeit und der fortgesetzten Unterstützung bedarf. De som profiterar mest på ett öppet Europa, näringslivet som verkar internationellt, de är alla ett gäng sömntutor som inte fattar att deras framgångar vilar på ett ramverk som inte är tillräckligt säkert och behöver fortsatt underhåll och förstärkning, anser Norbert Walter. Och lika illa är det ställt med många politiker. De tänker mer och mer kortsiktigt med blicken fixerad på nästa val, vilket leder till att Europa präglas mer av olika nationella intressen. Och om vi inte tar oss själva på allvar, alltså värnar om våra gemensamma intressen, då tas vi inte heller på allvar i omvärlden. När världen pratar om världen, då handlar det om USA och Kina. Europa, världens största ekonomi, är inte ens en sovande jätte, hävdar Norbert Walter. Hans hårda domar över samhällets aktörer skapar lätt intrycket att han har gett upp hoppet. Men tvärtom, han är snarare besviken på dem som drar allt för negativa slutsatser och tror att allt går åt skogen på grund av de ekonomiska problem Europa nu tampas med. Jag är alltid över att man tror att det är på en Ebene egen och att vuxen av den här är så stor att man måste ha allt med den Nej, nej. Unsere Gesellschaften haben schon schwierigere Situationen aufgearbeitet und die Frage ist nur, sind, sind wir bereit zu dieser Umorientierung, diese, diese Mentalität Man to the Moon oder große Aufgabe lösen und das gemeinsam zu tun, die fehlt. Våra samhällen har tagits igenom betydligt svårare kriser än den här, säger Norbert Walter. Frågan är om vi är beredda att anta utmaningen nu. För kunde vi sätta en man på månen kan vi väl klara av att sanera våra ekonomier, bli skuldfria och att verkligen leva upp till den roll Europa som ekonomisk stormakt kan spela. Men den inställningen saknas idag, konstaterar Norbert Walter, som för övrigt snart kommer ut med en ny bok om finanskrisen med titeln Vem ska betala? Daniela Markvart var det som besökte Deutsche Banks före i finansmetropolen Frankfurt. Om en stund kommer vi att höra ytterligare en inflytelserik tysk röst om konsekvenser, möjligen mycket dramatiska följder av dagens skuldkris i Europa. Men först, låt oss stanna upp en kort stund och påminna oss om de dramatiska följder en annan kris fick nyligen. Låt oss återvända till en kreditkris för ett par år sedan där svenska intressen spelade en stor roll. Inte minst som bidragande till krisen, både i första läget och sen också som utformare av villkoren för hjälpen. Det handlar om Lettland, ett av EUs länder som fortfarande brottas med sviten av havererade statsfinanser till följd av finanskrisen. Och tuffa villkor för stödpaketen. Antalet arbetslösa. Antals arbetsfällen har sjunkit dramatiskt och löner och pensionsvillkor sänkts. Skolor och sjukhus har stängts. Sveriges radios ungdomskorrespondent Robin Olin åkte till Lettland några gånger förra året för att följa hur unga påverkas av krisläget. My name is Laura. Uh, my name is Paula and I'm a journalism student at University of Latvia. Like you can't get to work. På universitetet i Riga pågår kvällskurserna, en i körsong. Lösningen på problemet att det inte finns några jobb för unga här är ganska självklar. Alla jag träffar är på väg utomlands. Actually, my sister is abroad and my parents is abroad as well. I undersökningar bland studenter svarar över 70 procent att de planerar att flytta utomlands och 30 000 lätter beräknas emigrera i år. Katia Talberga på Röda Korset driver ett projekt för arbetslösa ungdomar. De har svårt att se en framtid i Lettland, säger hon. They have parents unemployed, they have grandmother ill and not Bing able to bö all the medicin soms. Det är som um, de the facts är hearing och seing ever dag. And det är väldigt väldigt difficult in that tim to se väl behåda future. På röda Korset ger man arbetslösa ungdomar. Betalda praktikplatser för att göra det jobb som faktiskt finns. Att dela ut matpaket till den växande gruppen fattiga. Ungdomspraktikanten Sanne Bettina, 23 år, står och lastar ut lådor med havregryn i bakluckan på en skåpbil. Människorna som kommer och hämtar luktar som folk gör när man inte får duscha på länge. Jag hoppas att inte jag kommer sluta som dem, säger hon. Men man vet aldrig. Katarum tillverkar mig, vissa Ja. Hon har en liten son att försörja så hon letar heltidsjobb men hittar inget. Egentligen är hon utbildad trädgårdsmästare men det kan hon nog glömma nu säger hon. Faktum är att många av hennes vänner är avundsjuka på att hon fått den här praktikplatsen på hjälpcentret. För här får hon i alla fall lägga undan lite second hand barnkläder som folk skänkt säger hon generat. Mm. Och Jeba, som inte heller hittar något riktigt jobb, tror att det kommer sluta med att hon måste lämna Lettland because for now it's the crisis time and there's not free working places and especially for a young uh, unexperienced uh, people as we are and it sounds maybe stupid or, or primitive but when I see Swedish people how they are dressed and when I compare to Latvians then you know you have had this feeling that you have had everything but we have this feeling that we haven't had enough när jag ser svenskar och hur ni klär er tänker jag att ni har haft allt- medan vi i Lettland inte har fått tillräckligt- säger Jeba Swarka, 20 år till Sveriges Radios Robin Olin. Och så här låter ett av de svenska intressen som var med- och bidrog till Lettlands kris. Jag arbetar på en avdelning som heter CRM- som står för Client Relationship Management. Jag sitter i Lettland. Och det vi gör är att vi är en organisation av kundansvariga- vår kundgrupp är de största företagskunderna i Lettland. Så att det handlar om att se till att man har rätt fundingssituation, att man har rätt cash management-tjänster, att man har både strategiska frågor som kan vara väldigt tunga att diskutera ibland, speciellt i Lettland, där det har varit ett trött klimat, såklart ekonomiskt den senaste perioden. Och även dagliga frågor, så stort som smått. Alla behov som en företagskund kan ha att försöka täcka. Ljud från Svenska banken, SEBs reklamfilm. SEB, som tillsammans med framförallt Swedbank lånade ut nästan 500 miljarder i de baltiska länderna. Ofta med undermåliga säkerheter. Vilket när finanskrisen kom 2008 ledde till betalningsinställelser och akut kris för de svenska bankerna och de krävde tillbaka sina krediter från lettiska företag som då gick omkull. Fastighetspriserna rasade i botten, statskassan tömdes på grund av rasistiska skatteintäkter, stegrande bidrag och stöd till egna banker och företag i Lettland. Kommuner kunde inte betala ut lån, företag fick inga fler lån och när den lettiska staten försökte sälja obligationer för att få in pengar fick de inte ett enda bud. Den lettiska ekonomen Janis Orslejs är mycket aktiv i lettisk debatt och tvekar inte med svaret på frågan vilka som förlorat mest. For the people who lost jobs. Those are the people that really paid for all this. Latvia has lost something like 200,000 workplaces during this crisis. 200,000? Yes. And and how much is that in percentage? Uh, uh, like 20 200 000 jobb eller en femtedel av alla jobb i Lettland har utraderats till följd av krisen i finanserna som började för tre år sedan, säger Janis Aurejs. Och det är de som förlorat jobben som betalat notan och får ta baksmällan för de äventyrliga krediterna och följande skulderna, säger Orslais. We have less working places today in Latvia than we had before joining the European Union vi har färre jobb nu än innan vi gick med eu säger ekonomen Åsles det gör att lätter idag ifrågasätter hela eu-projektet om de inte som så många väljer att emigrera we can see that the people who lost jobs have emigrated out of latvia they had to leave latvia because um, there was no job and there was no way of uh, them sustaining themselves because our social security net is also very low because uh we had to uh, we had to cut down The to have an Så lika många som förlorat jobb har lämnat Lettland. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att försörja sig i landet eftersom en av de saker regeringen tvingats skära ner brutalt i sociala skyddsnät som arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag, säger ekonomen Orsleis. En effekt av de mycket hårda villkor som Orsleis menar att EU och framförallt Sveriges regering drev igenom för att bevilja Lettland lån för att inte gå i konkurs en konkurs som hade drabbat de svenska bankerna hårt och tvingat fram uppoffringar från svenska skattebetalare. Men villkoren för EU:s och Sveriges stöd gör att svenskarna nu istället blir vinnare. Well, I think the Swedish taxpayer really won and uh, I think that the boom that we uh, experienced right now in Sweden is partially thanks to the letvieno measures. Because we took all the uh, downside and the brunt of the uh, crisis uh, so that uh, Sweden could enjoy a higher uh, GDP growth. So uh, the uh, Latvian people took the hit and uh, the uh, Swedish taxpayer went home free, so to say. Yes, I so. Istället för att göra som Sverige gjorde på 80- och tidiga 90-talet, att devalvera sig ur kriser och därmed låta långivarna betala, skedde i Lettland det omvända sigårsläget. Sverige tvingade fram villkor för stöd som omöjliggjorde devalvering av lettiska lats, men istället tvingade fram stora nedskärningar och löpande återbetalningar i sitt fulla värde av lettiska skulder till svenska banker och svenska staten. Och Janis Orsleis ser direkta paralleller till förhandlingarna idag mellan tyska kreditgivare och stater som Grekland, Spanien och Portugal. The idea again in these negotiations is the same, where the Germans are now the Swedish uh, of the previous years, and they are trying to extract the maximum amount of the loans back, so as the German economy would suffer a minimal loss, but that comes at a price uh, for the people in those countries. Tyskarna uppträder nu, precis som svenskarna gjorde då. De försöker återvinna så mycket som möjligt av pengarna i dåliga gamla lån till Portugal, Grekland och Spanien. Samtidigt som de får räntintäkter på de nya lån som ger sig stöd till de skuldsatta staterna. Och det blir folket där, i de skuldtynda länderna, som kommer att betala. Det är en farlig tyskhandling, anser Olschläger. Everybody just tries to create maximum benefit for himself. You know, at first you can argue how loan needs to be repaid and and things like this. And sounds quite nice but once you scratch a little bit below the surface you can start to see that a lot of this discussion is motivated purely by the self interest under ytan styr det nationella egenintresset mycket av de rikare eländernas agerande säger ekonomen Janus Åsles men problemet är att länder som Sverige och Tyskland skjuter sig själva i foten indeed the, the german or the swedish prosperity is impossible without The Germans or the Swedes having had the opportunity before to sell their loans or the cars to those other countries. So indeed, uh, indeed, then it becomes a one-sided game. Some parties have have it all, and some parties have nothing. And then, uh, then, then of course, the sentiment starts to grow more hostile. Sverige, Tyskland och rikare EU-länder måste inse att deras välstånd är beroende av att kunna sälja både lån, bilar och annat till andra medlemsländer i EU. Som det nu är blir spelet i EU mer och mer ensidigt. Några har allt, andra har inget. Det är klart att det hotar förtroendet för hela EU-projektet, ansåg Jan Janis Oslejs ekonom, aktiv i lettisk offentlighet. Och så sist idag i konflikt, Tyskland igen och stora tyska tankar. Konflikts Daniela Markvart träffade nämligen Frankfurter Allgemeine Zeitungs utgivare Frank Schirmacher. Även han slår fast att vi lever i en verkligt allvarlig tid där de ekonomiska kriserna får allvarliga följder på andra områden. Vi håller just nu på att överge föreställningar som har varit förhärskande de gångna 60 åren, säger han. Föreställningar om vårt ekonomiska system, vårt ekonomiska system, som så klokt så ekonomiskt rationellt, den sociala marknadsekonomin. En, som det visat sig, illusion som i Tyskland ledde till att medborgarna i DDR hellre ville leva i förbundsrepubliken. Nu får de istället rätt som i Murens fall varnade för en ohämmad och rå kapitalism säger Frank Schirrmacher. Vad vi upplever är att det stämmer den gamla teorier the att det slutet av kommunismen producerar en enthemmad kapitalism. Det har jag till exempel som babyboomer fru är inte glömt. Jag tänkte alltid att det är en ovanligt. Uh, det kommer de inte göra på sin egen astsägen, men de gör det. Han är känd som en av Tysklands mest tongivande borgerliga intellektuella och på senare tid har Frank Schirmacher genomgått en rejäl omprövning av sina egna åsikter. Han som växte upp i den tyska efterkrigstidens tillväxt under hade tidigare aldrig kunnat tro att kapitalet skulle sova av den gren de själva sitter på. Men det är precis vad som pågår nu, hävdar han. Vi konfronteras idag med en ny form av djupgående och ofattbara orättvisor i samhället säger Frank Schirmacher och han ger ett konkret exempel. Varje gång han träffar förbundskansler Angela Merkel, finansminister Wolfgang Schäuble eller någon annan av de ledande politikerna då ställer han alltid samma fråga. Apropå de miljarder som sedan lehman har pumpats in i banker som drogs med i fallet på grund av ohämmade spekulationer. Vad hade hänt om lika mycket pengar istället hade investerats i riktiga angelägenheter? Om man hade öst in pengar i utbildning? Om vi hade satsat ordentligt på integration för att locka hit människor till våra åldrande samhällen? Om vi på allvar hade åtagit oss att inte låta ungdomar hamna på glid för vi behöver varje ung människa? Och vad blir deras svar? Och därför har niemand en antal. De människor märker att är därför det där, när det är om det, att stabilisera vissa system som inte har något med deras livsverklighet att göra. De har inga svar, konstaterar Frank Schirmacher. Det har blivit uppenbart för människor att pengar är till för att upprätthålla system som inte har något med deras verklighet att göra. Schirmacher är med på att det måste till en del plågsamma åtgärder för att få ordning på de haltande ekonomierna. Det han är orolig för är följderna. Ich glaube, es ist ein, wirklich ein Traum geplatzt. Ich bin ein großer Anhänger Europas. Ich sehe auch keine Alternative zu dem, was jetzt geschieht. Ich glaube nur, es wird ein ganz böses Erwachen geben, wenn das vorbei ist, weil die Grundbedingungen, unsere Überzeugungen, wie eine Demokratie funktionieren muss und dass man zum Beispiel, äh, das ist, dass zum Beispiel jemand diese ganzen alten Begriffe für seine Leistung angemessen bezahlt wird, dass er Chancen hat in der Gesellschaft, das steht alles auf der Kippe im Augenblick. Det är en stor dröm som har spruckit, säger europavännen Frank Schirmacher. Grundläggande principer som att man får betalt efter prestation och inga svindlande summor som inte har något att göra med det man verkligen åstadkommer. Eller att alla människor ska ha en chans att ta sig fram i samhället, inte bara några få privilegierade. Det är också exempel på självklara föreställningar som nu är i fara. Men inget av de etablerade partierna förmår att fånga upp den oro som gror. Istället kommer vi att få se allt fler extremistiska grupperingar, både på höger- och vänsterkanten förutspår Frank Schirmacher på Frankfurter Allgemeine Zeitung. Redan nu upplever vi en demokratisk strukturkris, menar han, och pekar på det senaste delstatsvalet i Berlin, där det tyska Piratpartiet vann överraskande 9 av rösterna. Inte nödvändigtvis för att de har svaren på människors frågor, snarare vill väljarna ge de andra partierna en knäpp på näsan, hävdar Frank Schirmacher. Och han mejslar ut två problemområden som kommer att prägla tiden framöver. Å ena sidan kommer vi att få leva med skuldkrisen under överskådlig tid. En direkt konsekvens blir förmodligen en ökad centralisering och överstatlighet, vilket särskilt i Tyskland kommer att stöta på häftigt motstånd. Och För andra så kommer politikernas oförmåga att reglera finansmarknaderna att ställa till betydligt större problem än de själva vill inse. Det öl gegossen mer människor i Att kasta ut medborgarnas pengar på företag som har missbrukat sitt förtroende är som att hälla bensin på brasan. Det här kommer också att få traditionellt borgerliga människor att börja ifrågasätta systemet, säger Frank Schirmacher, som är allvarligt oroad över att människor håller på att förlora tron på vårt politiska system. Det kan bli farligt för Europa, befarar han. Och riktigt farligt blir det om man fortsätter att spekulera i möjligheten att dela upp eurozonen i nord och syd. Största, jag den tendensen över den eindeutig zu einem äh, aggressiven fast militans. Det kan man sich gar nicht vorstellen wie gefährlich das wäre außerdem dürfte dann auch frankreich gar nicht dabei sein det skulle oundvikligen leda till aggressiva gör ja, rent av militanta motsättningar tror frank Schirmacher. och dessutom påpekar han skulle ju inte frankrike platsa i nordevron och då försvinner ju hela poängen nämligen att hålla ihop tyskland och frankrike Frank Schirmacher efterlyser nya visioner för Europa. Argumenten att vi kan resa utan pass och använda samma pengar, det räcker inte när vi står inför så stora utmaningar. Men hur illavarslande han än låter är det samtidigt i krisen som Frank Schirmacher ser möjligheter. Vissa saker måste man helt enkelt gå igenom. De kan inte lösas teoretiskt. Frågan nu är bara om vi också har förmågan att lära om. Vad vi nu kommer att uppleva, och det är min hoppning, är krisen. Man kan sådant inte bara abstrakt lösa. Människor måste uppleva det. Och nu är den avgörande frågan. Det är Det Det det det Det mycket som behöver förändras, förbättras. Förvaltningen, byråkratin, EU-systemen. Men framförallt det som Frank Schirmacher inte nog kan poängtera, så måste finansmarknaden ses över. Det var Daniela Marquardt som hade talat med Frankfurter Allgemeine Zeitungs utgivare. Dagens konflikt har handlat om hur vinster och förluster i skuldkrisens spår påverkar EU-projektet. I det sammanhanget är så här i slutet. En liten bihistoria kanske talande. För parallellt med tyska och franska krav på att Grekland sparar hårt i sin statsbudget så har samma länder, Tyskland och Frankrike alltså, samtidigt tryckt på vikten av att Grekland står fast vid tidigare beslutade utgifter. Nämligen planer på köp av vapen bland tyska ubåtar och franskt stridsflyg. Nästa vecka lämnar vi för en stund. Dramatiken kring skuldkrisen som nu omformar Europa för ett mer dolt spel i Mellanöstern, den arabiska halvön och Nordafrika. Vi har rest till det lilla, rika emiratet som gjort sig ett namn i regionen, främst genom tv-stationen Al Jazeera, men som har fler fingrar med i de arabiska upproren. Konflikt är slut för idag. Mer information, länkar, extra material, dagens program och äldre upplagor av konflikt att lyssna till eller ladda ner. Ja, det finner ni på vår hemsida wwwsverisradiose p 1 konflikt Producent idag var Lotten Collin, resande reporter den här veckan Daniela Markvart, tekniker Bradice Javier och jag, jag heter Mikael Olsson.